Ba uhat egin hon gai hon gai gaion daia Hor din, zuik ingia hor uh, jakutsi behitutzu filma bat, eh, mazkadak jarra ikitutzu urte hanitsa lehenik, eh, kaltegitan lehiz, nulas hasi zinen mazkada filmatzen. Bueno, bisket erresa zerratik ez, ni betianik esan eh, dut eh, maite minuta naola ez, zuberu ez, eta beti egitzen hemen gazte-gaztetikan, eh, motor hartu eta onia hemen inguru ez, eguna pasa uste pasa, Eta maskara eta karnal guztia, zure eta kar kar karnal guztia egintzen zertzen asko. Baina maskara igual gehienaz. Eta nola beti hanik, e, giri nahizte bai filma, filma mundu honetan, filmatzen, realizadore bezala eta argazkilari bezala, ba, ba buru bat ba zozer txukune egitea eta zozer auntzea, ez? Zube, maskara zer zan, ez? Aira Hago aldean eskoletan, nire aurreneko erbura zen. Bai, eskoletan da, kulturretxetan da, erakustea. Materialoa bai. Pratik. Eta nuiz hasi zinen filmatzen? Bi ba, bina baina, baina baina, baina baina baina baina... Baina baina baina baina, baina baina zazpi, zazorulako baina. Bai, bai, bai, bai, baina baina filmatzen, ireidei ja, batekin. Dokumentar hori baina baina ez, ez baina Bestela bakizu, ba, etorri eta asteburu pasak, planantxo batzuk hartu eta amater moduan ba, aurretik ez dakit. No, ba, Amarro urtea lehenagoa igual. Zuetako eh. so interes behizibat batzitzu, mazka da? Eurreinak usteko? Bai, aste bat beti, beti dutu zaite dantzak gizuragarreik gizur ez? Polo oso politiak, gintartxuak ez dakit ez? Estetika ez ez, ez ez? Eta hori beha ez, Bele, estetika beha, ja, argazkilari bezala eta, no, eta filmaze, filmazean ibiretako persoenatzen, hori beha egin zan e, oso, oso interesgarria. Eta gero horretik ba, kansoetan egin zikertzen aldan eta modua, baina beti oso interesan dianeuken jaitea zergatik, ez? zergatik persoenai bakoitza, zergatik talde bakoitza, zergatik horri ez, zergatik udeltzak ez, eta hori ekaregi pixkan ere kuriositatea ez ne ni jakitea aurretik eta gero erakustea jendeari, ez? Ta justo qui hartak on filmatu ditu alibateetik maskalak bena ibaileku kontarxinak bil ditu orikostein sug jeunesh kazanav dominika garraile, euh Campo eta Vestake. Uh, zentako sentak on desjionei hartu zunin, eta 7400 sunin. Hori, ar, oso argine euken, porque ni gauz bat penaz ikusten unazan igualdearen zala ezagutzen maskara da, bai, eta bestea, hemen, zubiroan ere zala, ez, zizadala erresa norbaitek adiraztea zer zan maskara da, eta nondik noakoa ez? Eta ordun dut, argine euken, asira, e, mamia o, e, o parte importantea dokumenta horten izango zala elkerrezketak. Eta orduan oso argineuken, illa dena, laro bat edo bide, eh, dokumentaren izan gozara elkarrizketa. Orduan joan dituen, zazpi persoanioaren eta eske, elkarrizketa hoa eske. Eta eta denei, zazpi egineen engaldera behar dine. Eta orduan pixket bat, bat beste kontra edo ez da. Ola idei boro bilbate ez dakite erakusteko jendeari zerdan maskara edo. Eta espikatzena laikusuz e-galtu eta serra poztu egintzenin, amin, bat? Ba, e, asiretikak e, batikoa ez, jatorria ez, e, zarradan, nundikanda, zergatik se, mazka, zentzua se da horizan da egual parte saiena edoz, porke denak esaten dut bezala, ba, oso zarra baino, kepa fernade de la Rinoa esaten dut bezala, ba, saia da ez, data bat jartzea. Baino kero, ba, i, i, ikostreton puntu garrantzikoa ez? Euskaraen e- hori, euskaraen, ez? Gero emakumeak gehotagiri osartzen ziela maskarata ez, aitutaneoak batzuk ez kontrantzudela, beste batzuk e, a favor eta esaten, bueno, hori de fiskate salsa fiskate bai egiteko, ez? Bueno, esan ez ba Baina, ez dut gandena, saiatu nahizde bai deskribatzea, bakoitzea, elkarrizketatua bakoitza deskribatzea pertsonai bat, maskararen deskri... eta bizkati datiko mugen ere bai, ez? Yesus. Eta, zer eta bai, punto-punto importantena nahizat, maskaak, ez? Nige aurreneko aldiz, haitu e, nunean, maskaak buruz zen, ja elkarrizketak egiten neola, ez da egitu uste, junez kasina euroneko bertsunaia esan zintena maskarik buduz ez, eta ni era bat jutu egiatu nintzen, oso interesgarri egitu izan edan maskak ez, eta biziru uztia egitu izan gendu ba, maskara da, maskara da betzela, maskara izena eta ez hau duen bezala ez, barrikadak, plazan, Eta baina ez nuen ahitu, maskak hori, eta idut zidean ikara garrieintez garrie hor beste mm. dokumentalien puntu oso eta galdera, eta puntu oso mm. garrantzitsua da, maskak. Eta baina ez pikatzan ahalda ikusizak den maskak heltsiba da bihazza eguziak ez daki? Bueno, hobi e, dokumentalik ustea, borki hobi horret ikan jo nintzen bera egin gana, oso oso ondoa dira dute, dutea. Eh? Baina badai dut zela garaibateko representazioat, garaibateko tradizioat, egiten zala karnaoletan. Iunas esaten du bezala ka, azte arte karnavalean azte, e, eta sartzen ziren bosei zazpi potikoak ezko egiten zuten bezala etxian ez da dantzak egiten da maskaturik ez eta arropa zarrekin eta egiten zuten ba, burrumba undia eta etxeko ba, gazteak eta ikeratuta eta hori eta Etxeko bertokak ba, lukenka edo arrautzak edo baten ziren, eta puskabiltza bat, ez, normal bezala, menio, ez daki, nire, nire oso interesgarra gaitu zaidan e, izena, beha, maskak, horretik antokomentala izen beha dauka, maskak, eta, eta, iz, i, eta beste gauz bat dekalduta da on... Se sí, osara eh oso osa interesgarria eh, eh, no? ja. da izan horri buruz gomendatu ziten bat dena UNESCOko sơnena da bai hor ikusten jakizu eztabaidak baziela gaski madame une vous êtes à quoi mateze yeah. mastic hypothèse inutile et or va dire ça spigison et matetas eh, maskadan hoia garaia kamiat bai Bai, bai, arrazio duzu, eta horren gutxi e, esan zidaten hori ez, da emazteren e, ikuspuntua ze importante izango zan, ez? Mm. Eta bai penaz, hori pena, entzununen, esan du, ba, zer arrazioa ez, emaztari e, e, e, buruz itzaiten da zazpi gizon, hori egia da, baina... Asko estatuz izan eh lortzea eh sentitzen bezala norbait maskarari buruz zekitena dakiz eh e, informazio zeukan eh zeukan gendarengana lotzea. Da orduan ja nitsan e, e, sentitu non e, generaren garrantzitsuna jo jakintsuenengana jo nitzan, uzakit. Eta galei hortan ie izango bazioten ba jakintsuena zala eztakin zer emastea, zer zen e, Andrea area jo nitzan, ez? Mailo mm hori aria zi, bideratu ziaten, eta nik ez nuken inyungo, inyungo gaitasunik esateko, ba, onea bai, onea ez. Eta mm -hmm. beraien bat besteak ikomidatzen ziaten, bat, bat besteen gana bideatzen ziaten, eta hola or, egin zan e, dokumentala, eta oso pozinao, baina egia da, emakumeen ikuspuntu oso oso interes gara Zala, ahir bidez, ba, erropak egiten, edo bai, egon engozian, de bai, Andreak, ez, e, emazteak huben e, dela urte pila bat, Baina horretaz aparte ze laboreinduten edo ze rol hartu duten e bai, ikuspuntua, bai. Oso, bai, ez dago, ez dago e, dokumenta da politi izango zen. Eta, goguadik, sakit lan horren jarraikitzeko edo gaurkotzeko beste jente zonbait filmatuz? Bai, adibidez, bida hori izango zen eskusa polit batez, ez. Maztearen <laughs> ikus e, ikuspuntua ez, esan drearen ikuspuntua, bai. Beti naho ni prest zueran egiteko burdan, baukaztzen azar, bai. Eta aldetenen etorriko nahiztea inguru dut, burke beti irut zait tokio bat e, magikoa lehen genesan dut, maite dut inguru hau eta, eta bere jendea artistezat ez denak hemen inguru ez dakit zerraba, baina ez dakit. E, netzate toki magikoa da, eta dauk ez bat. Maskara da, pastora da, kantzu zerrak, gauza asko daude egiteko hemen nahi ezkeo, eta bai, aukat buru antzuzar, bai, musikari uruz eta kantua zarrerein uruz, bai. Eta hiko ordin filmahorik intzeregin du horre lehen puska bat jakutsi duk, eta jarraik ikiko duk e, mundatzen edo? Bai, bai, esmogit aukat, e, aldan eta modu honenian e, bukatu eta gero jendeari eman. Hori, nire lan hau ikusten da, zuheretarren lanadala, ez? Eta, Ordun dut, zuheretarrenak lehen bai lenea ikustea, eta ez bakarrik gaur egon da gindia, sinok zure guztia, eta badaudeia, ez? Bai honetik hande kontatatu diatea, telebistatik, eta badao interes bat, ez? Hori erakusteko, eta igual ez naiz sola platzak izuna, ez naiz. baina bai egia da, nahi bali mazu ela kutsi zeo zerba piskat e kasimarzu ez du, ez? Ba, e, eta periodiko eta eta guzti eta orden uste te ikusiko da zezer botako gala telebistan baten edo non ikusiko da, bai. Bi eskirik handi esker. Bai, zu ni zu ni